Одного разу я пересідав на гауппангофіс С-6 на У-2, щоб їхати далі до Йозеф У слухавках саме бринів Андреас Воленвайдер, уже згадуваний у цій книжці арфіст. Його трилогію я записав собі вибірково, вся вона ніяк не вмістилася б на 90-хвилинну касету. Третя частина трилогії називається «Білі вітри», і там є такий зовсім-зовсім індокитайський шматок. Хто пам'ятає, той знає, про що я. Саме цей шматок залунав у моїх слухавках, коли я дійшов до платформи У-2 в напрямку на Фельдмохінг. І саме в цю мить мене з усіх боків почали обступати в'єтнамці. Їх було кілька десятків – чоловіки, жінки, і хоч як мене свербить написати діти, я цього тут не зроблю, бо всі вони були завбільшки з дітей. Вони не могли чути музику з моїх слухавок, але поводилися так, ніби не тільки чують, а ще й унаочнюють її. Я стояв один, ніби стрімчак у морі, посеред багатьох-багатьох в'єтнамців. Море було південно-китайське – а в'єтнамці були його хвилястою поверхнею, і вона розступилася, щойно той шматок закінчився, а до платформи прибув потяг. Коли я розповів про це Азі, вона сказала – відеокліпи дійсності. Але в'єтнамці виникли тут щойно ще й для того, щоб я міг віддати належне іншому культурному шокові – мультиетнічному. Мюнхен з його баварською консервою, з його достойними вусенями капелюшниками в гетрах і штанцях, його старими дамами в перуках, духовими капелами, його різьбленими святими і декольтованими мадоннами, його фашингом і кічем, його багатством і ситим їдлом, здається, і сам не щувся, як став одним з наймодерніших вавілонів. І справа вже не в турках чи греках. Я застав Мюнхен умить утікатства до нього ледь не всього світу. Мій приятель Перфецький, потрапивши до якогось помешкання на Швабінгу з надією на мимобіжну бордельну пригоду, зненацька побачив у тому помешканні їх усіх – курдів, пакистанців, палестинців, маврів, кхмерів, гайтян, тайтян, тайців, алтайців – Конголесців, Бангладешців, коттіварців, буркіна Фасян і далі за його перфецького списком. Я думаю, що навіть підданий цілком очевидному впливу галюциногенних речовин, перфецький нічого не перебільшив. І я також у свої мюнхенські дні відчув ці дивні дисонанси, цю розпачливу спробу співжиття двох мюнхенів старого добротного, відлагодженого, закритого і нового, хаотичного, кольорового, бідного. Спальні мішки у підземних переходах нагадували про Балканську війну тут і тепер. Боснія була темою, там усе вакурат сягнуло розпалу, Караджич та Ізетбегович не сходили з телеекранів. На свіжо пофарбованих чистісіньких стінах Доглянутих міщанських будинків Мюнхена з'являлися ще свіжішою фарбою по гасла «Слободна Грвацька! Фак Незіс!» і «Ауслендер Раус!» У другій половині березня моя вічність із трьох місяців почала здаватися мені не просто минущою, а катастрофічно скоро минущою. Дрозди не давали спати. Хотілося бодай за що-небудь зачепитися, повбивати в ілюзійну матерію, що зіслизала геть якісь умовні кілочки тривкості, забрати в себе якусь частину цього простору. Це знову Резо Габріадзе, хрипкуватий грузинський голос. «Обов'язково візьміть із собою цей простір. У вас вийде». Я кинувся по музеях. Я напихав себе пінакотеками, старою і новою, віллою штук, малярством групи «Блакитний вершник» і «Порцеляною з Німфенбурга». Я зійшов на вежу святого Петера, щоб додати Мюнхен до майбутнього списку міст, побачених згори. В музеї міста я нарешті надибав різьблених морисків. Я вибирав найчудніші та найдурніші експозиції театральних ляльок, циркових борців і клоунів, Нічних посудин, нічних кошмарів, пантофель і взуття, гральних і музичних автоматів. Я ставив рекорди у відвідуванні церков і кнайп. Я почав плутати їх між собою, що зрештою і не дивно. Голова йшла обертом від весни і фену. Коли в Мюнхені та околицях віє фен, повітря набуває разючої прозорості, а носом часто йде кров. Я користав із кожного підвищення, щоб у глянути на Альпи. Ні, не сніг на верхах був першопричиною цього потягу, хоч і він теж. Але головним чином тягнуло те, що там, позаду, за ними, ви будете сміятися, там нічого нового. Там Італія. Мюнхен – це початок Італії. Монако ді Бав'єра. Я зрозумів, з якою вістю зустрічав мене той довбаний албаноїд першого вечора. 23 квітня рано вранці, у мить найвищого цвітіння всіх дерев і кущів, я сів у зворотний Intercity експрес до Франкфурта. Брама заходу знову зачинялася. Чомусь я був певен, що віднині і назавжди я вирішив розтягнути на ще одну вічність о ті чотири години в потязі. Дивитись у вікно на цвітіння зеленого і курити. Поки я ще там, де можна курити в потязі, не встаючи з місця. Я, напевно, помер би, якби не плеєр. Знаєте, що я слухав? Звичайно ж, «The Cure». І як називався альбом? «Disintegration».